Ein deutsches Märchen. Der Bambusschneider. Es war einmal ein Bambusschneider mit seiner Frau in einer alten Hütte. Jeden Morgen ging er in den Wald, um Bambus zu schneiden und nach Hause zu bringen. Er und seine Frau fertigten dann verschiedene Dinge aus dem Bambus und verkauften diese auf dem Markt. Sie waren ein armes Paar ohne eigenes Kind. Aber sie waren glücklich miteinander. Eines Tages, als er Bambus im Wald schnitt, sah er einen seltsamen Bambus direkt vor sich. Der Bambus leuchtete wie ein heller Vollmond. Der Bambusschneider war sehr neugierig. Er gab dem Bambus vorsichtig einen kaltigen Schnitt, um ihn zu öffnen. Und als er es tat, traute er seinen Augen nicht. Ja, ja, ja. Es, ist, es ist ein Mädchen. Da war ein kleines Mädchen drin. Sie war so groß wie der Daumen des Bambusschneiders. Sie war das schönste Kind, das er je gesehen hatte. Er beschloss sofort, sie zu seiner Frau nach Hause zu bringen. Vorsichtig nahm er das Mädchen in seine Handflächen und ging vorsichtig nach Hause. Er musste aufpassen, dass er sie nicht zerquetschte. Beeil dich, meine Liebe. Komm heraus und sieh, was ich gefunden habe. Er erzählte, wie es dazu kam und öffnete langsam seine Hände. Sofort erhellte sich das ganze Haus. Das Paar war überrascht. Das Mädchen leuchtet wie ein Mond. Wir sollten es Mondschein nennen. Mondschein, sie ist wunderschön. Die Frau nahm ein Tuch und legte Mondschein darauf. Als sie sie bewunderte, kam eine sanfte Brise durch das Fenster. Das kleine Mädchen flog der Frau fast aus den Händen. Sie versuchte Mondschein so fest wie möglich zu halten. Schließlich, als der Wind aufhörte, kam das Tuch herunter und das kleine Mädchen verwandelte sich in ein normal großes Baby. Das Paar sah sich überrascht an. <lacht> <lacht> uh, unser Mundschein wird recht angenehm sein, nicht wahr? Am nächsten Morgen ging der Bambusschneider wieder in den Wald, um Bambus zu schneiden. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hm? <lacht> Der Bambusschneider und seine Frau wussten es sofort. Es war ihr kleines Mondscheinchen, das ihnen Glück gebracht hatte. Von da an kehrte der Bambusschneider jeden Tag mit einem Goldklumpen nach Hause zurück. Bald wurden sie reich. Sie gaben Mondschein, gutes Essen und Kleider aus teurer Seide. Und Monate vergingen und ihre kleine Tochter wuchs schneller als je zuvor. In kurzer Zeit entwickelte sich Mondschein zu einer schönen, jungen Frau. Ihr Haar war noch seidiger als die teuren Kleider, die sie trug. Ihre Augen funkelten wie Sterne. Ihre Haut war samtweich. Und ihr Lächeln war heller als der Mond selbst. Sie war wahrscheinlich die schönste Frau der Welt. Aber der Bambusschneider hatte noch etwas anderes zu tun. Die Dorfbewohner hatten angefangen, ihn nach dem schönen Mädchen in ihrem Haus zu fragen. Eines Nachts, als Mondschein einschlief, sprach der Bambuschneider mit seiner Frau: Ich mache mir Sorgen. Ich habe allen erzählt, dass wir sie allein im Wald gefunden haben und dass wir sie nach Hause gebracht haben, um zu helfen. Aber sie ist jetzt erwachsen geworden. Sie haben über ihre Schönheit getuschelt. Ich weiß. »Wir können sie nicht für immer in diesem Haus behalten.« Am nächsten Tag sprach der Bambuschneider mit seiner Tochter über ihre Ehe. Er sagte ihr, dass es viele Verehrer gäbe, die um ihre Hand gebeten hätten. »Nein, Vater, ich kann nicht ohne dich leben. Warum schickst du mich weg?« »Oh, mein liebes, liebes Kind, ich kann auch nicht ohne dich leben, aber ich kann dich nicht für immer in diesem Haus behalten.« Ich liebe dich, aber die Liebe lehrt uns, nicht egoistisch zu sein. Ich muss dich gehen und dein eigenes Leben leben lassen. Ich werde dich nie zwingen, jemanden gegen deinen Willen zu heiraten. Aber triff dich doch einfach mal mit den Verehrern. Mondlicht liebte ihren Vater sehr und konnte ihm nicht widersprechen. Am nächsten Tag kamen fünf junge Verehrer, um Mondschein zu sehen. Sie konnten die Augen nicht von ihr abwenden. Mondschein sah sie ohne ein Lächeln auf ihrem Gesicht an und sprach mit ruhiger Stimme. Ich werde euch alle bitten, mir verschiedene Dinge von verschiedenen Orten zu besorgen. Ich werde nur den heiraten, der mir das bringen kann, worum ich ihn bitte. Ich werde dir den dunklen, stumpfen Mond bringen, wenn du darum bittest, meine Liebe. Sag es einfach. Ich sage zwei Worte zu dir. Hau ab, raus. Die schöne junge Dame braucht einen langweiligen Mond nicht. Ich werde ihr all die funkelnden Sterne bringen, wenn sie es wünscht. Höre nicht auf die beiden Prinzessinnen. Ich werde dir die schönste Perle aus dem Meer bringen. Ich will keinen Mond, keine Sterne und keine Perlen aus dem Meer. Aber ich will genau das, was ich von jedem von euch verlange. Dann bat sie den ersten Freier... ihr eine Schale aus Stein von einem Mönch aus Indien zu bringen. Aber die Schale muss heller leuchten als ich. Den zweiten Freier bat sie um einen Ast des einzigen Baumes, der auf der Spitze des höchsten Berges der östlichen See wuchs. Seine Wurzeln waren aus Silber und sein Stamm aus Gold. Und seine Zweige trugen Juwelen als Früchte. Und ich will den ursprünglichen Ast des Baumes. Es ist respektlos, wenn ihr mir einen falschen mitbringt. Der dritte Verehrer wurde gebeten, nach China zu gehen und das Gewand der Feuerratte mitzubringen. Der vierte wurde gebeten, das Juwel mitzubringen, das sieben Farben hatte. Es lag auf dem Kopf eines Drachen. Und schließlich... Mhm. Findet die Schwalbe... die eine Muschel in ihrem Bauch trägt und bringt mir diese Muschel. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Mondschein wusste, dass die Aufgaben nicht zu erfüllen waren. Aber das war der einzige Weg für sie, für immer bei ihren Eltern bleiben zu können. Wochen vergingen, doch die Verehrer kamen nie zurück. Der Bambusschneider erzählte seiner Frau, wie der zweite Freier von einem Gewitter in der östlichen See überrascht wurde, und ohne den Ast zurückkehren musste. Der dritte Verehrer versuchte, die Feuerratte zu finden, fand aber stattdessen Gänse, die ihn bissen. Der vierte versuchte, den Drachen zu finden. Aber als er in den dunklen Wald gehen sollte, gab er aus dem auf. Und der fünfte versuchte, die Schwalbe zu fangen, wurde aber von ihr zurückgedissen. Der einzige Freier, der zurückkehrte, war derjenige, der gebeten worden war, eine Schale aus Stein von einem Mönch aus Indien mitzubringen. Er brachte die strahlendste Schale mit, aber sie konnte nicht heller leuchten als Mondschein selbst. Oh, gibt es hier in diesem Land niemanden, der fähig ist, unsere Tochter zu heiraten? Der Kaiser bei uns zu Hause. Oh, wir sind gesegnet. Ich bin es, der sich vor euch verbeugen muss. Denn ich bin gekommen, um euch um die Hand eurer Tochter zu bitten. Ich habe von den Dingen gehört, die sie von denen verlangt hat, die sie heiraten wollten. Mit ihrer Erlaubnis möchte ich mit ihr sprechen und herausfinden, welche Aufgabe sie für mich haben könnte. Äh, äh, ja, natürlich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich werde Sie rufen. Der Kaiser wartete nervös, um Mondschein zu sehen. Als sie herauskam, war er von ihrer Schönheit beeindruckt. Er war entschlossen, sie zu heiraten. Aber Mondschein hatte etwas zu sagen. Oh Edler, ich weiß, dass du mir alles geben kannst, was ich mir wünsche. Das Juwel des Drachen, das Gewand der Feuerratte, den Zweig des goldenen Stammes zu bringen, sind keine wahren Herausforderungen für dich. Also bitte ich dich nur um eine Sache. Respektiere meinen Wunsch, nicht heiraten zu wollen und keine Forderung zu stellen, um zu wissen, warum. Du hast recht. Ich kann dir alles geben, was immer du dir wünschst. Und wenn es das ist, was du verlangst, dann ist dein Wunsch mir Befehl. Aber kann ich im Gegenzug etwas verlangen? Du bist eine starke Frau. Darf ich die Ehre haben, dein Freund zu sein? Der Kaiser und Mondschein blieben Freunde und redeten oft. Der Bambusschneider ließ keine Freier mehr rein. Er wollte Mondschein nicht noch einmal durcheinander bringen. Eines Nachts, als er ihr Zimmer betrat, sah er, dass Mondlicht am Fenster saß. Sie starrte auf den Mond und da waren Tränen in ihren Augen. Mondlicht, warum weinst du denn? Es gibt einen Traum. den ich jede Nacht habe, Vater. Ich habe es dir nie gesagt, weil ich nicht wollte, dass du dir Sorgen machst. Was für ein Traum? Ich träume, dass ich von den Mondbewohnern auf den Mond gebracht werde. Und gestern Abend sagte mir eine Stimme, dass der Tag gekommen sei. Am 15. Tag in diesem Monat werden sie kommen, um mich zu holen. Ich will dich nicht verlassen. Der Bambusschneider sah den Mond an. In all diesen Monaten erkannte er zum ersten Mal, dass der Mond langweilig aussah, als ob jemand sein Licht gestohlen hätte. Er machte sich Sorgen um seine Tochter. Er schickte sofort eine Nachricht an den Kaiser und bat um seine Hilfe. Der Kaiser schwor, dass er niemals zulassen würde, dass jemand Mondschein davon trägt. Am 15. Tag diesen Monats will ich 2000 königliche Wachen vom Mondscheins Haus haben. Niemand darf sie berühren. Der 15. Tag kam. Das Haus von Mondschein war von 2000 königlichen Wachen mit Pfeilen und Bogen umstellt. Der Kaiser selbst zog sein Schwert und stand vor dem Haus. Der Bambusschneider brachte Mondlicht in den Keller. Ihre Mutter hielt sie fest. Jeder war bereit, sie zu beschützen. Dann strahlte plötzlich ein helles Licht vom Himmel. Was ist das? Ich kann nichts sehen. Ein schöner Wagen flog hinunter, der von vielen kleinen Feen umflogen wurde. Sie spielten eine schöne Melodie auf ihren Flöten. Plötzlich schloss Mondlicht ihre Augen und flog in Richtung der Musik. Sie flog aus dem Keller, ihre Eltern liefen hinter ihr her. Die Feen berührten Mondschein mit einer silbernen, glänzenden Feder. Und Mondscheins Kleid wurde in ein langes, blumiges, weißes Kleid verwandelt. Sie öffnete die Augen und lächelte hell. Ihre Angst war überwunden. Sie ging zu ihren Eltern und umarmte sie. Vater, du hast dich so gut um mich gekümmert. Aber ich muss zu meinem Volk zurückkehren, um meine Pflichten zu erfüllen. Was? Wie kann das passieren? Der Mond ist trüb, weil ich hier auf der Erde bin. Ich bin das Mondlicht. Der Mond ist ohne mich unvollständig. Ich bin das Licht, das die Menschheit durch ihre dunklen Nächte führt. Ich verschwand tagsüber und vergaß, wer ich war, als ich einen Fuß auf die Erde setzte. Verwirrt und müde saß ich im Bambus und du hast mich gefunden. Also musst du jetzt gehen? Wirst du uns nicht vermissen? Mutter, ich werde jeden Abend zu dir kommen. Das einzige Mal, dass du mich nicht sehen wirst, ist, wenn es keinen Mond am Himmel geben wird. Du warst ein guter Freund, aber ich muss jetzt gehen. Mondschein setzte sich in ihren Wagen und verabschiedete sich fröhlich von den Menschen auf der Erde. Sie war nicht traurig, denn sie wusste, dass sie immer vom Himmel aus über sie wachen würde. Der Wagen brachte sie zum Mond. Der Bambu Schneider wischte sich die Tränen ab und wartete auf die Rückkehr von Mondschein und sie kam zurück. als das Licht vom Vollmond. Der Mond strahlte so wieder in seinem vollen Licht. Der Kaiser hatte nie jemand anderen geheiratet. Jede Nacht starrte er stundenlang auf den Mond und lächelte über die Liebe seines Lebens. Der Bambuschneider verwandelte sein großes Haus in die alte kleine Hütte. Denn nur so konnte sein Mondschein in der Nacht durch das Dach in ihr Haus dringen. Der Bambuschneider und seine Frau verbrachten den Rest ihres Lebens in Frieden. Das Ende.